أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يخذ منها عدل ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون مقصد سورة بكرة بيان درور ومسالو ده اولى مسالة إذباد التوهيد داسا بتول چالله بذات أو صفاتو دوییمه مساله په دې صورت کې اسبات در رسالت ده دا ثابت وویل چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لېګلې دي او دا غی نه پیغمبر نبي عليه السلام دي او دا سلسله په اغمان ختمه شوې ده دریمه مساله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله ده او څلورمه مساله په دې صورت کې انفاک فی سبیل الله ده سورته په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سل کې په دې څلو آیاتونو کې اوله مسله چې اثبات اثبات توحید دی بيانيږي دویمه برخه آیت نمبر 209 والا 268 پګه ويا پوره ده په دې کې دویمه مسله اثبات رسالت بيانيږي دریمه برخه 209 والا 235 پوره ده په دې کې jihad فی سبیل الله او څلورم برخه 240 290 اخره پوره ده په دې کې انفاک فی سبیل الله مسله بيانيږي بیا دا ولا عيسى چې څل ده دا, دا په دریو باونو کې تقسیم ده اول باب شل تونو په د اول باب کې بیان د درې و دلو. هاغ درېډلې چې په سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اولو 15 آیتونو کې د مؤمنانو بیانو 15 صفاتونه حکم د دنیا حکم د آخرت دوه کې دوه صفاتونه د منکرینو حکم د دنیا حکم د آخرت نه آیتونو کې د منافقانو بیان حکم د دنیا حکم د آخرت له صفاتونه بیان کړو څلور آیتونو کې مثال دوه مثالونه د اورو دوبو مثال لپاره د منکرینو او د مثال لپاره د منافقانو بے ایت نمبر 299 در نه درس پورې دویم بابو پر دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته چې یا یوحنا سو عباد ربکم او خلکو په عبادت کې خپل رب یو منې پدې مانه پنده دلایل او سمره د دلایل ورمنه تفریق کړه آیت نمبر درویشتم کې تلور خبرې وې اسبات د رسالت صداقت د قرآن مطالبه دلیل او دلیل وحي آیت نمبر تلوریشتم کې تخویفو او منکرینو ته چد چ په خپل داوامانی دلیل رانوړي آیت نمبر 15شم کې بشاره تو کامل او آیت نمبر 26شم شپږشم کې بشاره تو کامل آیت نمبر 28شم شپږشم کې درويشم کې څلور خبر وي څلورشم کې تخويف او 15شم کې بشاره کامل شپږشم کې دغه د اعتراض په مثال معنی چې کوم اعتراض شوه چې دا څنګه کتاب شي په دې کې مثالونه بیانېږي واړه واړه دغه جواب وکولا مثال د پاره د پوي بياني مثال د ذات سره تعلق نه لري مثال د د پاريو چ انسان پوي شي به خبره باندې بي آيت نمبر 26 نتر نه د ارشاد پورې چلور نعمتونه شروع کړه نامي اربعه ياون نعمت چنيش نه مشتکړي نو كيف تکفورون بالله نمبر 26 کې دویم نعمت آيت نمبر 26 کې چې دني چي ټو د زمه کې ټوله منافعې مې پیدا کړي دي نو كيف تکفورون بالله ول انکار په يوالي د الله باندې دریم نعمت آيت نمبر د ارشاد شپک ارشاد پورې ده پدې کې پدې کې ا دان هم تو چستا سو بابا می پټور معزز کړو نو کیفه تکفورون بالله ول انکار کوي په والد الله باندې څلورم نه وات آیت نمبر و دర్శکې چستا سو بابا نه خطا شو او هغه ماف کړه نو کیفه تکفورون بالله ول انکار کوي په والد الله باندې آیت نمبر اته دర్శکې ترغیب قران له نه دర్శکې تخويف منکر د قران له دا دوه بابا باب آیت نمبر څلورم نه شروع شوه دې دا تر آیت نمبر شپق نوی پوره ده پر درېم باب کې خاص خطاب د بنی اسرائیل ته شپق خطابات کوي بنی اسرائیل ته هغه کله دوی پليتيانه په دوی باندې نعمتونه د دوی کوم آ... کارونه دي هغه الله وریا دی چې تاسو خدادا کړی دادا کړی دي مادر ماین باندې نعمتونه کړی تاسو دادا کارونه کړی اول شپقو آیتونو کې اول رکو کې اول رکو په تور تمهید ده په تمهید کې درې پليتيانه درې خباشتونه د يهودو جدا اصل کې د یهودیت اصول دي او د ری خصيفات د مؤمنانو چېدا اصل کې د حقانيت اصول دي يو صفه د يو پليتي د يهودو تهریف چې اغه اصل معنا اغه به سيټ تکړه اغه اصل مطلب یا اصل الفاظ بلاده کتاب اغه به سيټ تکړه او د دوی کوم د زر مطابق د خوښه مطابق چې کومه عقيده وي واه ي کومه معنا به کول غختله ی کوم الفاظ به ویل غختل هغه به مخ تراول نو په دی لحاظ دی دل کتاب هغه کی ګوتی ویل شو د دوی کتاب هغه هغه خپل اصلی شکل کې پاتینه شو توراتم زبورم انجیلم یو خدای صفات پلیتی وا تحریف به کوو پیسو د پاره کوو اصل کې دنیا د پاره فتوې به ور کولې الفاظ به بدلول معنی دویم دو دو پلیتی بیان کړه انده آیت نمبر دو سال وخ کې کی، کیتمان د ح چې ح پټهوي تاسو ی یهو به ح پټهوو نو الله و چې حاکمه پټه ووي تو هید مسئله پټه کړی وه خلک ک به شرقییاو ک د سونهتو د دوی چې کم پیغمبرو موسی سلام السلام نه باید چې کو نور پیغمر راغ دوی ته پیغمبرانو تعلیمات تعلیماتې رکړی وه بدهاتو کې خته شوي وه هاکې او چلورم دریم صفتېیت ای نمبر چور سل کې ترکه عمل چې عمل په خپل نه خبره خبر به لیکن په خپل په خبرونه عمل نه و جهاد په خپل نه کوو دا نور عملونه عقب نه کول لیکن نور تبو کوم نه کول چې تاسو عمل کوئ بیا د ریخصفتونه د مؤمنانو بیان شو یو صفات بیان شو د مؤمنانو صبر کله چې ته د علماي سو تناکار علماو غندونه بیانې دناکار مليانو دغه تحریف بیانې کاغذ يهودو کاغذ عیسایانو یا نن سبا کده مسلمانانو دی نو کتک کړه د دې په خلاف خبره کې نو دی بتاله تکلیفونه دررسي د مومن کار وتی صبر وکړي هاغه مسله هاغه مسله پرګدینا هاغه مسله پرګدینا صبر وکړي دویم چې دغه مونز ده دویم صفات مونز بکې ځکه مونز چې ډېر ډېر کول سر انسان الله سره تعلق جوړیږي ومنس کولو سره د انسان الله سره یو د الله خصوصي امداد رازي او یو تکوييت وړتملويغي یو اطمینان وړتملويغي چي ډېر منس کوي تو کنه وا فيلم ډېر کوي فرض من خو باسم کوي او درېم صفات آيات نمبر شپږ څلوې خي چي په اخرت باندې ایمان بلا اخرت د دې لپاره تکلیف تي رہی د دې لپاره د ارت کوي چي الله برنه پښتنه کوي الله سره ملاقات کوم چا الله لو بیا د دې جواب او ویل شمه بي آيت نمبر وڅل وي نه تر آيت نمبر 25 ته پورې اول خطاب شروع شويره شپږ خطاباتي کنا په شپږ خطابو کې اول خطاب موږ شروع کړل او په اول خطاب کې موږ یو آيت ویل دي د اول خطاب کې اته نعمتونه دي او دوا نعمتونه دي پرون موږ یو آيت ویل اول خطاب نه پای پا کې دوپاره الله بنيستایل او تخپل حیثیت او ریادي چې تاسو خداغه چا اولاد دي چې خپل عبد خ خپل الله بندو الله تعاجز او الله ته محتاج او تاسو ورځې د بل بندګي کوی او بل الله ورته دا یادگیرنه کې تاسو مونې ما ډېر نعمتونه کړې دي تاسو ما په خپل زمانه کې په خپل خلقونه غوړکړي وای افضل کړی مو وای تاسو ولې د اوبود ربکم د مسلین انکار کوی ننني سبق کې الله د غیو آیت کې آیت نمبر 10 ختم کې پدې کې الله تخويف اوخره وی ور کوي تخويف یرا دا د اخرت یره الله ورکای زکه د یهودو دا کی دوا چې موږ خو د پیغمبرانو او اولادیو موږ کتابون ولا یمت کتابون رالی ګدی دی د دو دوی داود د دوی دا کیداو چې نهنو ابناو الله په سورته مایده کې برش وقالت الیهود والنصارى نهنو ابناو الله موږ او وای دا یهودو او د نصارا چې مونږ د الله زهول دا چې الله ظونی و ځکه د یو دا کدنه چې مونږ د لا ظامونی وو د ایثال اسلام باره کې به دا کده وه خو ځان باکې خدا کید وه چې نه بلک هلته دي د بله مع نازهولی دی نو یو نصارو به چې مون دله زهوري وللی زهول وو ځکه د الله نازهول چې مکتابونه را دي په خاص نظر دی کهمونږ دله زهوری نو مول د پیغمر را لل. کتابونه رالګل خدا خمو من د الله نظر ده کنا موږ خلک یو خلک یو افضل خلک یو زکا الله من د پیغمبر موږ دمره اغه کډ نا زول یو په دې آیت کې الله وینا پنا سب نش خلاصیدل کتاب پیغمبر د پیغمبر زوی لیکن عقیده ده سم انا ده نو پیغمبر تو بنه خلاصیدل کتاب د پیغمبر پلار او عقیده راه سم انا ده نو د پیغمبر په پلار تو بنه خلاصیدل دانګي کوراره یو کڼور شته خو به لري خبره ده دغه ګور ایبراهيم علی السلام بلار دي او الله بشکړه نه ده هغه به قیامت کې جهنم کې پروت دي خو شه دنو علی السلام زوئد عذاب کې غرق شوی ره خزه غرق شوی ده د لوط علی السلام خزه په عذاب کې غرق شوی ده دانګي د نبی علی السلام سکت ترونه ابو طالب صاحب او نور نور ابو لهب دا ټول جهنم یاندي دوشه چې د دوه د نبی عليه السلام مسلمانان چې یو عباس رضی اللهونه او یو حمزه رضی اللهونه نور نور تورنې تقریبا یو نه یو لستیکو څو تورنه د نبی عليه السلام دوشه بلغه فتشو مطلب د جوندی چې بوچ ته تاته نه به جوندی وو په دې ټولو کې دوه تورني ایمان راوړی دي او او د کوم اغه تورني ایمان راوړ چې دا غو نمونه صحیح وو چې نمونه صحیح وو مغو ایمان راوړی دي په دیوځمانه علماوی چې د نوم ډیر اثرې ښه د نوم د نبی اسلام طریقه و داو سنت د دا پیغمبر اسلام داو چې غلط نومه بدلو چې دیوچا به غلط نومه غا به ډایرک بدلو, دا دا دا بدلو. دیو دیو زیبه چې غلط نومه د غزي نوم مې بدلو جک د نومه اثرې په دیوځمانه ګره نبی اسلام په محفل کې ناس یو خبر و کېدله او دسی نومه ولا سړې براغو چې دا نوم معنا بخوا او نبی اسلام دا غنوم نه خفاله غستو لکه و دې څخه په نبی اسلام د کار باندې کوم مشوره باندې بوختو صحابه صحابه سره او حضرت سهیل رضی الله وانو راغو سهیل ابن عمر د کوم دسی یو صحابي د خو سهل. نو اصل نومي سهیل ده هغه راغلو نبی سهیل اصل کې سهل ده سهل مطلب اسانته سهیل زنج راغو د نبی اسلام او ته راغو کار به انشاء الله آسان شي دا غنو نبی اسلام خو نی پ دنی نی ولو دا د نوبی اسلام طریکوه نوم به بدلهوو د مدینی نوم دا مدیین نهوه مخکې دا صاب یصرب بطلب ځې چغه بدخواز او هلته لارو دهغیې هوا به صی وه چا په هوا راس نه له د د مدینی نوبی اسلام چکه راغو را معجر شو مې ته داوللی نو مو ته بدلکو چې نوې بدل کوو کو د مدیې هوا خلکو خلک کې بیا پوه شو یو خو نو اسلام راغ د غی وجهلهغه ماول کې برقت واچو او بل ساح uh, کرام شو بیا هغې نه د اسلام هغه ګاف چې د بره لاړو په دی وجم او برکات په غلااقه کوې راغله او هغه چې په غلاکه کې غاله د غلاې نهجی کوو بر حال نو په نسب پهدي تېله وی خوریر کوي چې یهودله دا بره کېګوره په نسب با خلاصې دی نه ش د ود دا کېوه چې مونږ په نسب خلاصېږو زمونږه پلاان کو چې چکي دي د هغوی په برکتت بهمونږه الله بچ کوي دا اغوی د اعمال په برکت با مندم خلاصی گو اللہ پا دی آیت کی رد کئی په دی اکی دا باندیم چی نا وطا کو یا او یاد کئی وطا کو اووی ریگه یو من دا غورزینا اعذاب یو من ووی ریگه دا عذاب دا غورزینا لا تجزی چی فایده نشی ورکوله نفسون یو نیک نفس ان نفسین یو بدکار نفس تا شایئن هیچ شاما نیک نفس ده ابراهیم علی السلام ده بدکار نفس ده عزر پلارے ده فائدہ نشي ور نیک نفس ده نوح علی السلام ده بدکار نفس ده زوید یا نو انه ليس من اهلك انه امل غير غیر خدای پکو ورته په صورت غالبا په صورت هود کیدی او دغه کوم صورتونو کیدی چې الله ورته وی انوح علی السلام ته چې یا نو اونو ها انه ليس من اهلك داستا زوی از ویچو د عذاب کې تباشو کینان دا ست از نو ست اهل نو سکه زو ولاو د ست اهل نو دي نو خبر ثابت کی یو خبره چې نسب په ایمان ده خام چې د ایمان نه وته اوټو میټک نسب د ختم شو کورار ده ده تر نسب نه وته کپلار ده ده د زوی نسب نه وته زوی دا غنه کز وی ده نور دا غ زوی نه ده بیا بل الا ورته انه عمل غیر صالح د خاوندو د عمل ننیک نن نهک د دسي عمل كون کهو جره ن نه نه کملو د نه نو مطلب داره عقیده خرابه و عمل صحیح نو نو نفس نهک نفس نو عليه السلام ان نفس النفس بدکار نفس زوی بدکارو نو الله وی فائدہ نشي ور کوله نبی عليه السلام نه بلغت نکوی طوله پیغمبرانو نه کاندي خونه بي اسلام پټوله کي افضال دي پټوله کي ټوله ایمان دي ټوله پیغمبرانو نو نبي عليه السلام په خپل خپل تر ابو طالب چې نبی اسلام سره مخالفمنو نبي اسلام سره ملګري او، خو صرف ایمان نه راوړو پختونو زيدني ولا وينای ایمان نه راوړو به خلک وي چې تر د وراره په دین شو نو سلام رت چې کله او ات کېدو په کټ باې پروو خلکو ورتوي چېه نو اسلام وررتوي صرف له په غکې کلمه و صرف غک کې و چې لالهله محمد سرولله نور زهپوشاخت په ژه بیا سفارش کوم خو ایمان را نور د د سفارت نه شوم کولیغ نه بیا به د مکې خلک چې خپل وړ نه وړه شو پختتونوکان د پښتونو غونه خو نه په کې پاه بکم دي چې نه ایمان نه پوزیشن دا رنگ د نبی اسلام تر ابو لهاب خزاخو نیکومنه اخو مخالفو نبی نبی اسلامي پکانو مانی وشتو نبی اسلام ته بي ټوکاني او نور تکلیفونه مډر پتي راول نو فائدنه شيو کوله دا یو کته وی چې پنا سب پدي وځه ما نن صوا څوک ځاله سيدان وي ودا سيد دي د نبی اسلام په اولاد کې چوي یا حسيني وي یا حسني وي حسین او حسن رضی الله و انهدی علی رضا ان زامندی نو د نبی اسلام نسب چلی اغا د فاطمی بی بیبی نه یعنی علی رضا اور هغه نسب ثابتیږي و دا سیدان دی نو که چیرته اغا په حقیقت کې سید وی داغه نسب په حقیقت کې نبی اسلام سره جنګیدلی وی او د عمل وکیدا سی وی نو دا خو ستر زر دی کدی په حقیقت کې نه کوي نو دویو نیک سری پاولات کړي پیغمبر اسلام امام دې دا پاولات پا کړيخه خبره ده لیکن کدی سید وی پاکی پا کت کدن به اسلام په اولاد کې دیم لیکن د عمل صحیح نه ده د عقیده سم نه ده ولدا پیغمبر اسلام په اولاد کې کېدل د لا فائدہ نشي ورکول زمون خلقت کیږي دا سید نه پسې جوړو ته شي لاسونه مچ کوي او بدکار د خوده نه جسبي سید حقیقت کې بدل نه به اسلام په اولاد کې وي خوښوي لیکن نور به د خوده نه جسي عقیده به خراب وي مشرک وي اقیدتن عملن به خراب اکثره پیرانه خراب دی عملن خوښوي ودله دا د پدي سوچ کې نو کې د پیغمبر په اولاد کې مزما مخده بګبخې او مریدان په دې سوچ کې نووسي کې د زو د زو مرید چا ما د برکته ما ما لو بخي الله وينم نو دا اول د اوله جمله کې علا د نسب غا ختم کړو چې انسان بچکی په خپل عقیده او په خپل عمل باندې لیکن سورت عباسا لگو گو رہے درشم اسی پاراکی سورت عباسا سورت آیت نمبر دری درش چلور درش دلته تقریبا در پینزم شپاگه می روکو منس که دیم در درشم اسی پاره پینزم شپاگه می روکو منس که دیم فایزا جاعت سواخا پس کلچ راشی ورز در چغه سواخا ورز در چغه چه مطلب آر چوک با چغه وی فریاد بکی هر چوک با دخپل بچاو فریاد بکی لکن انسا سبا دنیا کې بورا معاملی وان تقریف پچار راشی چغه خلق وان چغه اوزی که پوښې دا به د قیامت ورځی ته قیامت ورځ به بیا هو په دنیا کې خوبي امېش ته خلاص بشما لیکن دې ورځ باندې به امیدمند باز خلک نه خلاص بشما مفایذا جات الصاخه پس کل چې راشي ورځ د چغه یوم یفیر یوم یفیر او څنګه ورځ بی یوما دغه ورځ کې یفیر المرء منډې بوخی سړې مناخی د خپل غرور نه غرور په دنیا کې په غرور ځان قربانه اغه ورور مانی سر قربانه وو ورور د خبرنا نه لیکن ما غورونه په تختی بیا ما غورونه منډه وخي و امي او د خپل امورنا باز خلکو مور خو زائر خبر دا باید چې ګرانه وي و امي او د خپل امورنا د مور منډه وي اغه مور چې به دې زوونه نه درديدو مور چې د پلار پتلور چنده دی بچي سې به مينہ کوله اماغه مور دازيو به دغه مور نه تختی وابه او د خپل پلانار نا خپلار چې د زمانو بچو د پاره به حرام او حلال ته نه قتل کوړته و راوړل چې بچي می بس خو پالم بچي می خو خوري خو وسکی اما خپلانه به تختي وابه او د خپل پلانار و صاحبته او د خپل خزینه خزا بعض خلکو خزې د پاره مورخه پکړی لارخه پکړی اورونه خپل خپلوان پکړی الله یې اما خپل خزنه به تختي وبنيه او د خپل بچونه هغه ا چي وبنيو دخپلو بچونه چي در لپاره هرڅه کول اغه اغينه به تخته لكل امرينه د لپاره د هر یو قص منهم د دوينه يوميزن پدا اورس کې شأنونه یو حالت وي یو غني هي چې بي د یو بل نه دیو بل نه وي مور کسا کې پلار کسا کې بچوک ني تزوي په کسا کې بچوک ني خزي کسا کې بچوک ني هرته بخپله کې سكي بس بدیوځ با باندې قران وی چې د مور د پاره، پلار د پاره، رور د پاره، خځه د پاره، بچی د پاره اخرت مخرب و د خدای حکم مخ ورځه اول د خدای حکم که ک د خدای حکم په مخه تا موانی جوړیږي مور پلار خور و رور خځه بچي دا هو خبر مونه دوست ملګری دا هو خبر مونه دا رنگه سورته معارج وګورئ نه وشتم سپاره کې لګورستراشه شپغم رکو شپغم رکو ان شروع کیږي دا پغمرو کو کې نه هیشته م سي پاره شپغمرو کو نو لاندې سورہ مارج دیم آیت نمبر 2 12 نه هیشته م سي پاره سورته آیت نمبر 12 2 12 خام یو سرور یو بس سرونه هم وین به یو پلار بخپل مور ونی زی به خپل پلار ونی یو بل به وي بهکاري ته تر بخپل خ راین او رابط تر ونی ماما بهخوری ونی خوی به ماما و خه به میړ ونی میړ به خه ونی یوب سرونه هم, هم و به یبل یوتدل مجرېموښ به دا مجرمه لو یفتدی من عذاب یو معیځ نه کاس چې قوربان شوي دغ مجرم چې اړه ک برچله خپل ځان پته خان ی مجرمه دغ مجر بهړه کې سوچ کوي یوبل به وي که نه لې به وی یوت مجرمو خو خ دا مجرمه لو یفتدی دي کااس چې قوربان م شوی من آاض یو مایځ نه د آزاد د دی او نه ب بنی زامن ده دا غزامن میه اس قربان جهنم می ده, ده جهنم تلاړ شي ما بځه خوځوز بادشما چوبوي پلاړ بوي وسايبتي او خزه ده میړ بوي چې دا خزه میړ خوله جهنم له غول د دې د لاسه تباشوي ومه خوښه نه به می جهنم تلاړ شي خوځوز بادشما واخي او او او, او رور ده ده رور ده لاسه تباشوي ومه دا رور می ده جهنم تلاړ شي هغه خو رور جهنم تلاړ شي خوځده بادشما زہ و فصیلته التي تؤتي هي اوټا برده ده اللي اغه ټبر تووي هي چيده به ورته لوراتلو اغه ټبر ترزامن تربوران تر بوران ما ما زامن پوچيبل معنی به ویلاړو په کلو کې اکثر د سيک نه چي لاندې شيتر زامن ما ما زامن په بلودري کې اکثرا ډېر سر وراني او ډېر سر جوړمي کلا کلا ټول خاندان جوړي په اواز معنی په بلودري کې ټوپه کتر راغستي مړم کوي ورسک لانجيم کوي ټبر دا ټول ټبر می دی جهانم تلارش خوځه بچا ما دوه آارمان و ومن دا تبر پرې اللهوي ومن او هغهوک فلار د چې پهمکه کې جمعیان ټول دا ټول د لا جانم د خوزه ب شم دسې حالت بهخه س وننج چې بیا دی ته خلاص شي داعظاب ن خلاص شم د ټول د جانم تلاړ شي کلله لا چرمم نه دسې کد نه شي کلله چرم نه داسې نه شي کې دی ان نه حال له یقین دا لمبی دي الله د ووره لمبی وهون کې دي. دا ته خپله غناکړي یا او خپله نامي نزهتللی آ... نز شوه استون کې به امونو لره داسې ور به چې نزې شي که نه داان به د نکټ کوي اوا کې ب دسې دا خپې دس دا دا به نهکټ شي اوا کې ه شو نو نور سرتونو کې را ځي ډیر سرتونو کې د نسب باره کې چله هرڅوک به د یو بل نه ب پروواوي په دیز ککې اللهوي و تکو او ویره که یومن داغ او رزینا دا عذاب داغ او رزینا لا تجزی چه فایده با نشی ورکولی نفسون یو نیک نفس عن نفسین یا بدکار نفس تا شیئن هیچی شیم معمولی خوندی سفارش سفارشیم نشی ولا و لا دا دویم اگر اول خو نصب کت شو کنه او دویم بگو و لا یقبلو او نبا قبول شي منها د دی بدکار نفس نا شفاعتون سفارش شفاته ن پیغامبر سفارش کوی شي ن ولی سفارش کوی شي پلار سفارش کوی شي بلوک سفارش کوی ولا یو منها او نه به واغستلی شي دنه منها دلی بت کاره نفسه اون چې پیسې ور سرری ویر کې او خلاص کې شت ویر کې ځان خلاص کې وله هم یمصرون او نه به دوی امداد وکری شي یو به یو بل امدادنی شي کو لګوره آاکده ک چې نوول شوخوا ایمان کې اوس عمل له مثال خبرې اوسړې د ایمان صحیح ده ایمان بلکل د قران سره برابر ده عمل کې د کمزوري نه او د عمل په باب کې نیول ول شوی ده عمل په باب کې پیغمبر سفارش کويش د عمل په باب کې بیا کپلا رہنے کو نیک پلان سفارش کويش کو یو بل چوکو هغه سفارش کويش خو چې پیژنې هغه ځان له شریعت مونږ ویلو 15 شریعت دي یو دا چې قیامت کله قائم شي به و سفارښت کیږي هغه ته اذنی سفارښت ویل کیږي پوځه یو دیم اول چې قیامت قائم شي دویم سفارش چې د نبی چې سفارش کبرا او شي اول سفارش کبرا د پیغمر اسلام سفارش نورسته بل څه سفارش کوي شي عالمان شهدا من کا شیطان به سفارش کوي عالمان به سفارش کوي دالین نور نیکان خلک د غیبم سفارش کوي غیب سفارش کوي کو د سفارش کبرا نه به شفاعت نه باد د نبی اسلام د شفاعت نه باد به شفاعت کوي شي دعا دریم شرط ته دا داڅوک چې سفارش کوي دا په خپله ایمان کې پاس شوي پیر بابا باباکه سفارش به با کوي مثال خبره د پیر بابا با او خپل ان پاس کوي ایمان کې اولو په خپله جنتې بیا به د خپل زوی یا د خپل کو شاگرد ماګرت سفارش به شي او دریم درې شورم چې دا د چا سفارش چې کوي چې باید دا پیژ پ با پیر بابا نیک سړی د که نه لمون غمان د چ هغه نیک سړی دی کا کا بهې زمونږ غمان د یقی نه شو ویللی هم دی چې نیک سړی دی لو وان یو نکس سړی د مان هم دی پوه شو او سرم چې او پ غمران بارې یکیني کان خلک دي هغوی باره خبره یقینی ده لکن دغ نور او د پی غمرانو س کار اوروسته خو بیا خوړولیادي او یو باهې یېنیوک نه شو دا به جنتې کد خدای پاې پهامه کېون مومون سه خ اوس کد شو خدای پهې ماف کې ګونهونه کړي کړي کړي وی او یو ورکه خمانه خدای پاک ماف کی نو چې پیژنې چې پیژنې نه سفارش مفارش نشته ره او پینځم یو شرط او ځینې مې وته درم برحال نو ګوره پدې ځکه چې څو طریقې غکړي یو دعا درې چلور پر دنیا کې د انسان خلاصولو چلور طریقې وی کله چې یو سړی ونیول شي نو اکثره رشتہ که مثال خبره پلار غط سردهی خلاص خلاسکی زوی که تره غط سردهی تره خلاسکی که خوری وی خوری که راری وراری که نور کوم و لر خپلوانی وی آغای سفارو شوکی دغه وزیر زویی رئیز زویی آغا خپل زوی خپل پلار خپل نزدی خپلوان خلاص خلاسکی نو اللہ چې چه خپلوان دیم نشه خلاسه ولی دعایو دعایم چکل د خپلوان خبر او زی نبه سفارش پسی ګر زی په چا سفارشه ملک سیبی د کلی ملک سیب لا ویر شي ولا غو زمینی ول شويره کرګمنه تړې در سره واله یا کوم رئیس خپلوان وی ویر شي یا کوم سارانوال مارنوار محکمي قاضي مازي وی غله شي یا کوم وزیر مازي د غله ویر شي الله وی غ سفارشه نشته ری چې ته چا ویر شي او ته جما خلاص کلا نه اغه سفارش ملاله درېم طریقه په دنیا کې داوی چکله سفارش دم خبر پاتې شي نو به درېم نمر کې خلک پیسې و نه کارې لې باندې چا سره پیسې دیږي اغه لاړ چې بس قاضي له پیسې ویر کی وزیر له پیسې ویر کی بیا نور زویو کې پیسې مصرف کې پولیسان و مرسان ولا اغه خپل زوی یا خپل یار څوک چې اغه خلاص کړي اغه تم لاره بند شواله وي پیسې هم د نن شغسته څوک چې پیسې خلاص شي او سرورم نمبر کې چکله پیسې و معلوم کارونکيږي نو اکثر الله ورو تر ورځې لاره بنديږي زموږ د یا د اسره د پېنه لارې باندې شروع کړي خلک راغون کړي او دراسې شروع کړي چا لا پلاین کړي به ګناده به ګونانګاري خو آسي بس که سمونه قران باندې خو خوري چې موږ مش ګناغه ده به ګناده را خوشی کړي اغه تم لار باندې شو به امداد نشي کېدل نه په جلوستون کار کیږي نه په رشوتونو کار کیږي نه په سفارښتونو کار کیږي نه په کار کیږي هر لار باندې صرف خپل عمل خپل کیدا ایمان او عمل دا انسان د بچاو شیونه دي وتهکو ېګ یو من د عذاب دا او ورځې نه لا تې چې فده بنی شيوررکې نفسون یو نیک نفس ننفسې یو بدکاره نفسه شي انسه شي وله منها او نه به قبولکی شي منه د د بد نفس نه شفا سفارش ولا یو خصو ان واغستې شي منها دې بد کاره نفس نه عاددون سف دیشوت میوت پیسې میسی بځ ک را ځي دنیا دا غونه دنیاو د سرو ز شي او دې غونې و سره نور دنیاګانم شي الله وی او دا د ټولو الله لپاره بدله کوي کی چې الله دا والا مخلاص ک الله وی دا وتنه قبول نشي ولا هم ينصرون او نه به دوی امداد وکړي شي جلوس منی سروبځه بوکړتال مرتالو کی زمګا دا مشت خلاص ک الله وین بوکړتال کار کوي ای شي او نه بلړتال کار کوي شي ایڅه ایڅه ارتالو مرتالو نه ولا هم ينصرون به دوی امداد وکړي شي تکرار کوو ته او oh.